Jonathan. Och idag har vi Cecilia Hedin här som gäst. Välkommen hit mm, Tack så mycket. Ja, och du är enhetschef, på, en av enhetscheferna på studentavdelningen här på Uppsala universitet. Mm, det stämmer. Enheten Enhet. för studie- och karriärvägledning. Så heter mm. Ja. Välkommen hit. Tack. Och temat för dagens avsnitt är ju rekrytering, eftersom du är ju en chef som rekryterar personer till din enhet. Mm. Och det är ju väldigt spännande när det gäller för våra studenter. att börja fundera på när man ska söka jobb, vad ska man tänka på? Ja. Va, va har du? Du, vi vet ju att du har en hel del erfarenheter kring just rekrytering, men mm. eh, vill du kort beskriva vad, vilka typer av olika rekryteringar som du har jobbat med? Mm. Jag har jobbat i lite olika sammanhang och på Uppsala universitet har jag varit ett halvår bara. Innan dess så var jag rektor på en folkhögskola i Sigtuna. Jag har också varit rektor för ett studieförbund och jag har varit kommunikationschef för ett studieförbund, Census studieförbund. Så det är min sfär där jag har varit. Men det har också inneburit att jag har rekryterat väldigt många olika typer av tjänster. Alltid från lärare till Administratörer Just nu har jag två rekryteringar igång, vi behöver personer som hanterar stöd till studenter med funktionsnedsättning. Kökspersonal, ja, det finns en ganska stor bredd av tjänster som jag har rekryterat. Jag har varit rekryterande chef sedan 2002, så det är väl 17 år eller någonting sånt. Ja. Ja. Verkligen, ja. det är jättebra, det är perfekt att du är här då. Nu vi massor att gräva i. Mm. Vad, vad jag, det är ganska lång tid. Kan du direkt så här, se några trender inom den värld som du har befunnit dig hur är, är det annorlunda 2002 från 2019? Mm, det är det. Det starkaste som jag tänker sådär, det är nog sociala medier och genomslaget att det faktiskt är lättare som arbetsgivare att nå ut till människor som jag tror kan vara intresserade av tjänsten. Och också att människor delar i sina nätverk lättare för mig att hitta rätt personer intressanta personer tycker jag än vad det var 2002 mm. det var kanske det, det starkaste jag tänker på sådär har det funnits någon trend i, i vad som är viktigt i vem man väljer för en tjänst alltså var det gick man mer på det ena 2002 mm. och mer på något annat 2019 så kan det säkert vara och det är nog olika vilken bransch man är mm. också vad, vad som det är klart att det finns olika saker som betonas i annons så det kan man se tydligt mm. av ja, vissa personliga egenskaper Ett tag var det social kompetens liksom som står i alla annonser. det ser jag inte idag. Man försöker uttrycka det på andra sätt. För du har jobbat som chef ungefär lika länge som jag har jobbat som vägledare. Mm. Och det jag tänker, är, som jag tycker jag har sett trenden av, det har ju varit att det blir mer och mer fokus på personligt. Mm. Alltså individen, på egenskaperna, på vem den är, mm. förutom kvalifikationen. Att när jag började som vägledare, då var det väldigt mycket fokus på rätta kvalifikationer. Alltså att du hade rätt utbildning mm. för att göra, genomföra mm. rätt saker. Nu finns det med, men det är också mer fokus på. Mm, jag, tror, jag tror det är en viktig aktör. Jag tror att vi mer och mer ser att individer. Bidra utifrån vem man är, och vi vill ha människor som är genuint intresserade och brinner för uppgiften. Just det. Och då är det kanske viktigare än att man har de faktiska kompetenserna. Jag tänker att du har ju liksom <coughs> jobbat inom den privata. Sfären. Kanske inte riktigt, ja, hur ska man beskriva det? Folkhögskolan, det är, det är andra ja, typer det. av rekryteringar. Ja, det är ju inte statligt. Det är Nej. skillnad på att ja. jobba statligt, att rekrytera i en statlig verksamhet. Mm. Det är en större frihet när det inte är det som mm. arbetsgivare att, att välja vem man tycker kanske. Mm. Det vill säga att man måste i en statlig verksamhet vara noggrannare redan i sitt förberedelsearbete helt enkelt. Du måste veta... Vad du vill ha och vad du inte vill ha. För du kan inte komma på det i efterhand. Nej, mm. just det. Men den friheten säger du finns i en, en ah, icke-statlig eller icke-offentlig. Mm. Men i en icke-statlig verksamhet så har du inget överklagande förfarande. Mm. Utan mm. som arbetsgivare där, då kan jag välja att ge jobbet till någon. Och så kan någon bli sur på mig, men de kan inte överklaga någonstans. Mm. Vad skulle du säga är viktigt för en arbetsgivare när man rekryterar. Vad är det viktigaste? För en arbetsgivare ja, för att hitta. få rätt person, eller vad ja, tänker du? Jag... Ja, i hela processen av rekrytering. Mm. Mm. Då skulle du säga att man får absolut inte slava i förberedelsearbetet. Mm. Och som arbetsgivare så. Alltså, den, då gör jag, när jag vet att jag har ett behov så funderar jag på, okej, okay, vad är det jag behöver göra här? Kan jag, ska jag bara, ofta får man ju lucka efter någon. Eh, ska jag plocka in någon ny som ska bara fylla de här skorna eller ska jag passa på att göra någon förändring? Eh, vad är det jag behöver egentligen? Hur kommer verksamheten att se ut om fem år? Vad har vi för behov då? Att man försöker ligga steget före och planera. Det är viktigt. Och sen viktigt att verkligen beskriva då det man bestämmer sig för att man vill ha. Mm. Eh, och beskriva det på ett sätt så att det inte snävar in för mycket så att ingen blir möjlig. <laughs> eh, men att det samtidigt inte är för luddigt eh, för då kommer man få problem senare mm. i fasen. Mm. Det är jätteviktigt att man gör läxan där och verkligen beskriver och identifierar vad är det jag behöver. Mm. Hur ska det se ut? Och om jag nu läser en annons till exempel för ett jobb på studentavdelningen så kan mm. jag ju se att det finns kvalifikationskrav men sen finns det också meriterande. Hur tänker man kring, kring de rubrikerna när man skriver en annons? Mm. Alltså det, jag kallar det skallkrav. Liksom. Det som man kräver i en annons det måste den intressanta personen uppfylla. Mm. Och meriterande det, kan, det är lite mer mervärde. Är lite, är det lite mer kriterier eller vad ska säga det kanske är det som är tungan på vågen till slut mm. om man har några som verkar väldigt likvärdiga då kan det ju vara det som är tungan mm. på vågen fast mer troligt kanske att det handlar om personliga egenskaper mm. och hur mm. just du kompletterar det arbetslag jag redan mm. har, vad jag mm. tror att du kan bidra med in i det Mm -hmm. Så det betyder, om jag nu ser att jag möter kvalifikationskraven, ja. men kanske inte nödvändigtvis de, de utsatta meriteringsvärdena, mm -hmm. liksom, mm. då skulle jag kanske ändå söka. Ja, det tycker jag. Eh, bara för att, ja. det kan ju hända, ja. men vi är inte att ni kommer på att de här, det finns andra vara. Ja. Ja, eh, som, kan, som kan hjälpa till som jag kan bidra med. Mm. Ja. Just den personliga egenskapen. Ja. För när man söker tänker jag, då är det väldigt viktigt att fundera på, motsvarar jag de skallkrav som finns? Det är det som är viktigt. Gör man det så sök. Sen finns det tendenser, vi var inne på trender och tendenser. Mm. Kvinnor har en tendens att nedvärdera det de har med sig. Mm. Och män har kanske en tendens att, om man pratar generaliserande, givetvis inte alla män, och givetvis inte alla kvinnor. Men och det kan man också läsa när man läser personliga brev och sådär. Oh, då, då kan kvinnor tendera att fokusera på vad de inte har. Mm. Medan männen kanske är bättre på att lyfta fram vad de har. Mm. Om man nu ska titta på trend och sådär. Mm -hmm. Men superviktigt tycker jag när man söker ett jobb. Att man läser in sig på vad är det här för en organisation eller för ett företag mm. eller vad det är. Vad, vad är det de vill åstadkomma? Vad är viktigt där? Vad är det för sammanhang? Läs gärna eh, verksamhetsberättelser. Titta på hur organisationen ser mm. ut. Vad finns det för drivkrafter? Vad är det som är viktigt? Mm. För du, om du kan sätta det in i det, mm. då har du en god chans att beskriva vad du kan bidra med till mm. det. För det är det. det som är poängen. Mm. Vad kan du bidra med i detta? Mm. Och det är det vi brukar kalla för do your homework ja. många mm. gånger. Så här. Du behöver gräva lite ja. grann runt Inte det Inte bara liksom titta lite ögna på webben, utan mm. kanske faktiskt titta lite mer noggrann. Läsa liksom. på. Mm. Mm. Mm. Men jag tycker jag, det är spännande det här med personliga brev och CV. Mm. Vad, vad tycker du är liksom det viktiga? Vad börjar du läsa? Är det personliga brevet eller titta på CV? Mm. Jag börjar med CV. Et. Och jag börjar med CVet för det är ofta där jag kan se de krav som jag har ställt upp och som jag har lagt ner mycket jobb på att definiera. Mm. Det här vill jag ha. Motsvaras de i. Ansökan, och då är det lättast att se det i CV:et. Sen tittar jag på brevet, och brevet tycker jag ska visa varför vill du ha den här tjänsten mm. för jag vill ha någon som brinner för uppgiften jag vill inte ha någon som säger att det skulle vara mycket bättre för mig att jobba i Uppsala än i Stockholm för då slipper jag alltså, mm. det är inte, mm. nej, nej det är inget bra nej. jag vill veta varför brinner du för det här uppdraget varför vill du gå in i och lägga ner din själ i mm. det här arbetet det vill jag att brevet ska svara på mm. och jag vill gärna att brevet också svara på att, att du visar där hur du att du har förstått vad verksamheten går ut på. På något sätt. Det handlar mm. om formuleringar. Mm. Det handlar om att, ja, och att också ja. fånga upp annonsens budskap. För annonsen beskriver ganska väl vad det är arbetsgivaren vill ha. Just mm. det. Att koda av det och faktiskt ja. kunna svara på det ja. i sitt brev. Ja. Och när man skriver de här breven och cv då, är det, mm. Kan man till exempel då eh, fånga upp kvalifikationskraven. Och i cv redan där säga. Jag har dem, just de här. Mm. Som en liten boxruta som man kan klicka i mm. för att göra det lätt för dig. Mm. Det skulle man kunna göra. Eller vill du sitta och hitta det själv liksom, i en traditionell CV? Mm. Jag vill att det ska vara överskådligt. Och mm. det är superviktigt. Man kan ju superviktigt. Mina allra första rekryteringar jag hade, då hade jag två tjänster ute samtidigt. Två kommunikationstjänster. Och jag hade 250 sökande på varje tjänst. Och det var mitt, det var mitt första. Liksom. Wow! Men man måste tänka att den som rekryterar kanske har väldigt mycket att läsa. Och då måste man göra det så enkelt som möjligt för mm. den som rekryterar. Mm. Att alltså, mm. lätt att hitta det som är viktigt för just den här tjänsten. Så anpassa CV:et till den tjänst du söker. Mm. Det mm. tycker jag är viktigt. Men det behöver, jag vill ändå gärna ha det traditionellt uppställt. Jag vill ha det senaste först. Och jag vill att man, det får gärna vara små förklaringar, det behöver inte bara stå att man har jobbat på siktuna folkhögskola i tre år. Utan, ja men vad lärde du dig där? Eller vad, vad är viktigt från de erfarenheterna till det här jobbet? Att man försöker göra en sån koppling, gör man det då är mycket vunnet, tänker jag. Men överskådligheten är också viktig, du frågar, ska man göra en liten box? Ja, man kanske ska göra det, om det bidrar till överskådligheten. Mm. Särskilt om man är spretigare eller ja. har är med i lite olika saker. Och ja. mm. den röda tråden är inte så ska så ja. ja. Försöka sålla ut och mm. fånga upp det viktiga. Ja. Mm. Men jag, jag kan ju tycka när jag ser många annonser att... Eh, det är väldigt ändå lite information om vad jobbet kommer att innebära. Mm. Eh, och tittar vi på våran stora myndighet Uppsala universitet så är det väldigt likformade annonser också. Det är visstext som alltid ska ligga där. Mm. Eh, så att för den som ska söka ett jobb så vet man egentligen väldigt lite om själva jobbet. Alltså vad ska jag in i för kontext? Vad ska jag jobba med för människor? Mm. Eh, ska man ringa? Som mm. arbetssökande. Eller ska man <laughs> ringa? <laughs> ringa eller inte ringa. ringa. Jag är ja. Ja, den, är, den är svår. Ja, om man verkligen vill förstå mer mm. om tjänsten. Och mm. om det är avgörande för att du ska kunna skriva en bra ansökan. Mm. Ja, då tycker jag att du ska ringa. Men det återigen för man tänker på den här rekryteraren som kanske har 250 mm. sökande. Mm. Om det är 250 som ställer blah-frågor som ändå besvaras i annonsen. Mm. Då, då är det inte nej. positivt. Mm. Mm. Så, och det är ändå ofta ganska upptagna personer som mm. svarar på de här. Så det gäller att se till att det är något viktigt. det Just det, mm. om, om man kan tillföra sin förståelse för någonting som gör att man bättre kan beskriva hur man kan åstadkomma mm. rätt saker i tjänsten. Mm. Då kan det vara värt att ringa. Inte bara ringa för att få uppmärksamhet. Eller, nej, nej. Mm. det tycker jag inte sen kan det ju ändå vara så att det är det som är tungan på vågen till slut mm. Att för att få lov att komma till intervju då kan det ju vara så att att man har ja men just det, det var den här hon hade ju så trevlig röst ja, jag ja, kanske precis. ändå skulle mm. så och, och där är vi ju djupt mänskliga allihop, mm. Liksom, mm. att det är väldigt svårt att inte bli påverkad men det kan ju precis vara åt andra hållet också. Mm. Att man känner att nej, det här är inte en person jag vill träffa. Nej. Mm. Som man kan vara. Det är den personifieringen som mm. ett telefonsamtal mm. ger och som mm. ett aldrig mm. riktigt, mm. riktigt, riktigt. Nej, mm. mm. precis det. Mm. Men jag tänker, det är ju väldigt svårt när man ska rekrytera och du har gjort det här grundliga förarbetet att försöka tänka på hur ska verksamheten se ut om några år, vad mm. behöver vi vad behöver den här gruppen och så vidare men ändå så blir det ju, men är ju bara människa kan jag ja. tänka mig, och att man rekryterar kanske lättare någon person nu är det mina förutfattade mm. meningar, jag vet inte om det är så någon person som är mer som man känner att, åh mm. det här är ju någon som som jag själv skulle kunna tänka mig och jobba bra med, fast det kanske inte är du som kommer jobba så nära den här personen du ska rekrytera mm. kan det vara liksom en, en svårighet att tänka liksom ut Tänka bort sig själv och försöka tänka på verksamheten och gruppen. Ja, det kan det vara. Och jag tänker, i början var jag otroligt medveten om normer. Och jag ville absolut inte um, låta mina fördomar färga. Jag, försökte, jag var extremt noga liksom med att nästan um, positivt särbehandla. om man kunde tänkas vara avvikande från normen på något sätt. Uh, och jag lät det också i någon rekrytering som jag har gjort så lät jag den känslan avgöra framför magkänslan av vad är det bästa, vad är det som mm. skulle tillföra mest i det här. Och det är en rekrytering som jag ångrar. Och att göra mm. en felrekrytering kan kosta så otroligt mycket pengar. Uh, så det är en skitsvår balansgång helt ja. enkelt att gå i som rekryterande person. Det som är bra är att ha med sig någon i rekryteringen som... Är lite olika själv. Ja. Någon som kan liksom bidra med mm. andra perspektiv. Mm. Mm. Mm. Uh, mm. Och, um, och sen handlar det till syvende och sist om. Det, magkänslan ska man inte underskatta. För den säger mycket om. Hur, hur en individ möter andra, mm. Mm. hur det passar in i verksamheten och med andra mm. i teamet och så. Det är... Ja, även om man vill utveckla ett team mm. så vill man ju fortfarande att teamet ska funka. Ja, och jag tycker att den balansfrågan måste vara jättesvår. Mm. Ja. För att både krydda på men ändå inte utmana för mycket så att det är mm. Men när man nu har liksom läst alla de här och börjar kalla till intervjuer. Mm. Hur, hur, hur tänker du då? Liksom, vad vill du ha ut av en intervju när du träffar de sökande? Um, då vill jag få känslan av vem som bäst kan tillföra verksamheten. Det som jag hoppas på. Och då får man vara lite noga med, det kan man tänka på olika sätt. Men ändå att inte kalla till intervju någon som man inte... Tycker uppfyller det grundläggande. Mm. För det känns som att då lurar man mm. folk. Mm. Utan alla som jag kallat till intervju. Skulle jag kunna anställa. Annars ska jag inte kalla dem. Men mötet är väldigt viktigt. Och ofta när man söker olika saker. Så vissa saker kan man se i ett CV. Vissa saker kan man få fram i intervju. Vissa saker kan man få fram via referenser. Mm. Men inget dera liksom täcker allt. Så att. Det man kan få fram från CVet blir underlag för de man kallar till intervjuer. Och sen, intervjuerna så, vill, så, så känner man att ja, men här är kanske en eller två som jag vill gå vidare med. Men det räcker ju inte att någon sitter och säger på en intervju: Ja, men jag är jättestrestålig. Eller jag är. Alltså, det, jag vet ju ändå inte hur det verkligen är. Och då brukar jag eh, försöka göra en uppgift. Eh, för det ger väldigt mycket. Mm. Till exempel om jag ska rekrytera en pressekreterare. Då har det hänt att jag har. Ja, här, det här har hänt. Jag vill att du gör ett pressmeddelande. Du får fem minuter på det eller sju minuter. Det här är inte realistiska förutsättningar. Men jag vill se hur du tar den uppgiften. Och det säger väldigt mycket om. Både hur man reagerar eh, inför att man får ett uppdrag under lite pressade förhållanden, för så är det. Hur man tar sig an det och hur man faktiskt genomför det och vad blir det för resultat. Men, och, och sen kan man reflektera kring det tillsammans efteråt. Ja, men hur kändes det när du fick den här uppgiften? Och vilka vägval gjorde du och varför gjorde du det? Och då får man fram mycket mer om vad den här individen... I, egentligen ja, hur den fungerar. Mm. Det finns något att prata om. Det också. finns något att prata mm, om efteråt. Men om man går redan. Jag skulle vilja spåra tillbaka till <skratt> precis vem hamnar på intervjun? Vem är det som sticker ut i det där mm. urvalet av 250 personer? Och varför sticker den personen ut? Mm. Den som svarar bäst mot annonsen skulle mm. jag säga. Den som kan beskriva. Den som förstår vad är det jag är ute efter. Och kan beskriva på vilket sätt just den personen gör det. Mm. Och jag gillar inte flosklor och sånt. Alltså skriv inte, jag är den perfekta för den här känslan. Ja, men Det är upp till dig jag mm. vill göra, det är upp Nej. till mig. Ja, <laughs> och och sådana flosklor. Och man behöver inte berätta om sina barn och hundar och sånt. För det är inte det jag är intresserad av. Det kan komma i ett senare skede att, att se hela individen. Men i det här fallet så vill jag veta... Vad har du med det, det som gör att det här kommer att lyfta och bli helt fantastiskt, mm. det som jag rekryterar till mm. för mitt fokus och verksamhet? Ja, men det är spännande med rekrytering och, och vi tangerar det ju på olika sätt ja, i våra yrkesroller också ja. i vardagen. Och för mig och Sara är det ju mycket om att coacha andra, att våga söka de där precis. jobben mm. och coacha och våga skriva det där cv -t och, mm. och, få nivån ganska lagom ja. <laughs> och det är mycket i våra tips tror jag, som vi har pratat om tidigare också inom podd, eh, som du sitter och bekräftar sig. så det känns väldigt skönt ja, vi det känns som att vi är lite samstämmiga vi klingar inte tvärs emot i alla fall. jag tänkte på en sak du sa innan, ja. men det här när vi var inne på ringa och inte ringa för det kan ju vara så, om man vill förstå en arbetsplats, om man mm. förstår en uppgift, ja men du kanske känner någon som jobbar där mm. som du kan ringa och fråga. Du kanske, eller man kanske ändå kan ta någon form av kontakt, det behöver kanske inte vara den som är rekryterande chef. Mm. Eller du kanske vet någon som har jobbat på ett annat mm. universitet, hur var det då? Eller, mm. Ja, mm. Just det, att, att det man försöker ta reda på... Mm. Eh, hur kan det egentligen vara på ja. den här arbetsplatsen? Mm. Det kan vara värt att ta i olika kontakter. Mm. Det är ett jättebra tips. Ja, jättebra tips. Mm. Och om, om jag, eftersom vi nu rekryterar mycket studenter för utlandsstudier. Mm. Då undrar jag, hur, Vad tänker du om det står att en student har varit på ett utbyte till exempel? Det, tycker jag är, det beror ju på vad det är för tjänst. Mm. Ehm, är det första. Men sannolikt skulle jag se det som ett mervärde, mm. eh, på samma sätt som jag skulle se det som ett mervärde om en person har varit ideellt engagerad, eh, suttit i styrelser, engagerat sig i bostadsrättsföreningar, för det visar mig att det här är en person som brinner för någonting mm. och som är beredd att lägga sin lediga tid på någonting, på samma sätt som jag tänker utlandsstyre visar att det här är en person som vill någonting mer, som vill mm. uppleva någonting mer och se någonting mer, så för mig är det ett värde. Just det, det, är där vi upptäcker lite mer och mer att det är viktigt att kunna förklara hur det här utbytet eller utlandsstudien överlag har gett en kompetenser eller så soft skills pratar man mm. mycket om mm. eller mjuka, mjuka kompetenser mm. och där, ja, så där det är där vi är, av att vi Ja, precis mm. liksom, den här förmågan att kunna beskriva vad det är man kan bidra med då. men det är genomgående i det du säger överlag mm. direkt, att kunde förklara. Det är nog viktigt att träna på, tänker jag. Det kan man alltid få. Ibland kan man känna oh, att så en film som upptog mig. Jag blev helt liksom, tagen av den. Och då kan man fundera på, om jag ska beskriva det här, vad var det som gjorde att jag blev så tagen? Vad var det i detta? Eller vad lärde jag mig? Eller vad tar jag med mig från detta? Till att, att hela tiden försöka tänka, reflektera kring, vad tar jag med mig från det här? Hur bidrar det här till mig? Hur påverkar det mig? Mm. Mm. För kan man sätta ord på det så är mycket bundet. Jag tänkte på det som du, du pratade om tidigare just där. Du har ju ganska lång erfarenhet av rekrytering. Och känner du själv att du har blivit bättre på att hitta rätt personer till rätt plats? Liksom? Alltså har, du, har du lärt dig? Du pratade ju lite om det här med att du ångrade någon rekrytering. Eller mm. att det kände att du hade tagit för mycket hänsyn inte inte lyssnat på din magkänsla. Har, mm. du, har du blivit bättre på att hitta rätt? Jag tror det. Jag tror framförallt att jag har blivit bättre på att göra... Hela jobbet. Liksom, att, att göra grundarbetet rätt för att skapa bättre förutsättningar att hitta rätt person. Sen, sen är det så mycket som... Vissa känns det jättesvårt att försöka det på. Till exempel, det är ont om mattelärare till folkhögskolor- Uh, det kanske inte spelar roll hur duktig jag är på att rekrytera, jag kanske inte få en uppsjö att välja på en ändå så att jag kan hitta den kandidat jag vill ha mm. så det är väldigt olika förutsättningar mm. och det är väldigt mycket som ska stämma för att det ska bli bra men jag tror att jag har blivit bättre på att skapa så goda förutsättningar jag kan och också bättre på att våga lita lite mer på magkänslan Ett sista lyckoord till nu den här studenten som sitter och lyssnar på oss äh. idag och som ska kasta in sina första jobbansökningar ja. efter avslutade examen vad, vad är hetaste tipset från dig? Vad ska hen tänka på? Leta efter ett jobb där det är allt du har med dig kan komma till glädje och komma till nytta. Och mm. träna dig på att beskriva det. Och var noga när du söker ett jobb med att svara på vad någon sen frågar efter. För det, det är det som tar dig framåt. Mm. Jobba hårt med matchning ja. Ja. av dig själv. Ja, precis. Mm. Jättebra, Jättebra summering av ett fantastiskt intressant ett avsnitt. avsnitt. Tack så hemskt mycket.